Luați seama, luați seama se să înseamnă că trebuie cu grijă, vezi, cercetează-te și cunoaște-ți inima. Luați seama ca nu cumva să aveți o inimă rea și necredincioasă care vă poate despărți de Dumnezeu cel viu. Deci dacă îl înțelegem pe Pavel și ne lăsăm eu folosesc un cuvânt care nu prea ar fi așa potrivit, dar îl înțelegem toți. Dacă ne lăsăm să fim înduplicați, adică să ne lăsăm învățați, asta înseamnă cuvântul a fi înduplicat, atunci ne vom bucura de acest har al Tatălui, de această iubire care este nemărginită în har iubirea Lui și abia atunci vom vedea abia atunci și numai atunci vom vedea deosebirea care există între lumină și întuneric între păcat și neprihănire între înțelepciune și prostie. Câte vreme nu ne cercetăm inima și nu umblăm la ea să vedem cam cum arată această inima noastră să bucuria de adevăr dorește ea adevărul, dar a dori adevărul iar și aici, pentru că păcatul e în carnea asta care totdeauna vrea să, și doresc adevărul, dar când spune că el vrea adevărul, îl vrea cum îl gândește el să fie acel adevăr. Când cineva are un interes într-un proces să-l câștige și își pune martori mincinoși, pe martorul mincinos el nu poate să mărcursească adevărul curat, pentru că el este plătit de cel care vrea să iasă curat. Și atunci folosește minciuna ca să uh, placă celui care l-a plătit. Ca fel un avocat când apără un proces și vrea ca cel apărat să câștige procesul, pentru că e plătit avocatul, păi el folosește orice metodă sau orice Socoteșii că îl poate scoate pe cel vinovat, nevinovat. Asta nu înseamnă adevăr. Nu înseamnă deloc adevăr. Când Petru, un om care a mărturisit cândva, mai târziu, când a fost trimis în casa lui Coneiul să veștească Evanghelia, și i s-a arătat așa față mare de masă cu tot felul de găsitoare coborând în cer, și un glas și iată și mănâncă. Și el printre ele a văzut și ceva care în legea lui Moise nu era îngăduit. Și Petru a spus Doamne, niciodată în gura mea n-a intrat ceva spulcat, ceva, în tine, ceva ce nu este în cuvânt. Am vrut să spun numai acest cuvânt de Petru. Ce a spus Petru când l-a întâlnit Domnul pe mare după ce o noapte întreagă s-a chinuit să prindă pește și n-a prins nimic și a venit mântuitorul, era obiceiul din dimineața și găsește cu bărcile trasă la mal, se urcă în barca lui Petru. A știut Domnul de ce a trebuit să se urci în barca acestuia și depărtează la demarcuse și a ținut predica. Și cum Dumnezeu niciodată nu se lasă dator, după ce Petru și ceilalți care erau cu el au lăsit un cuvânt, Doamne, tot așa, au depărtat barca 26 minute, predica și la urmă, și depărtați-o la adânc și să smreaja în partea dreaptă. În partea dreaptă, nu aruncau-o în stânga, că acolo avea mai multe cuvinte de spus. Biblia vorbește că inima nebunului e în stânga lui. Pe toți oameni avem inima în stânga. Cum înseamnă că toți suntem nebuni? Asta înseamnă păcatul care există în carnea omului născut din pântășile mamei păcătos. Și dacă cineva se încrede în inima lui, Biblia spune că e un nebun. Deci inima înțeleptului e la dreapta lui. Asta înseamnă inima înțeleptului la dreapta. Nu înseamnă că mai e vorba de inima ta E vorba de inima Domnului care stă la dreapta noastră. Amin. Și atunci când Domnul a spus, o în partea dreaptă, pe domne trebuie să se seama. Nu mă duc la, uh, alegi tu o biserică sau ce socotești care lumea asta mai bun decât ci, ce spune cuvântul. Dar te-ai întrebat în, în ce parte se găsește acolo unde te duci? Că dacă nu e El, Domnul, în partea în care te duci, te duci degeaba, dragă. Și ascultă ca și Petru. și au aruncat mreiajă după cuvântul Domnului. Și-au scos atâția pești că se rupea mreiaja. Când Petru a văzut minunea aceasta, s-a aruncat la picioare lui Isus și a spus, Doamne, ăsta este gândul care l-am spus. Pleacă de la mine că sunt un păcătos. Iată omul care a văzut în prezența lui Hristos că el este un om păcătos, cu toate când mai înainte a mărturisit. Nimic cântinat n a intrat în gura mea. Ne punem întrebarea, ne bucurăm noi de această lumină care este Hristos, cuvântul. Dacă în vorbesc, dragii mei, de Hristos, cuvântul, nu înseamnă Biblia numai. O iau și o citesc, că... Mulți o citesc, dar să nu înseamnă că cunoști cuvântul. Cuvântul cunoscut înseamnă cuvântul descoperit de la Tatăl. Către vreme nu ai această lumină de la Tatăl. Poți să o citești de o mii de ori. Tu habar n ce spune cuvântul acesta. Habar n-ai. Ăsta adevăr. De aceea să rugăm pe Domnul și în această dimineață, ca întotdeauna, să vină El în mijlocul nostru, El să fie acel să ne deschidă mintea, să înțelegem Scripturile și să ne privim puțin inima. Să ne privim puțin inima, să vedem, este ea așa cum o cere cuvântul când spun, cum o cere Dumnezeu să fie oare? cum a fost inima lui Petru până la momentul când el a rosit, pleacă de la mine că sunt un om păcător. El a gândit că e un om, urma, eu, După legea lui Moise, s-a purtat tot așa cum trebuie. Când ne uităm în sufletele noastre și ne vedem, și ne vedem, asta este întrebarea, dar ne vedem? Dar ca să ne vedem cine suntem, ca să recunosc adevărul care da. mi-l spune Biblia, eu trebuie să am lumină. Când intri într-o încăpere și acolo e întuneric, ai impresia că ești undeva, într-o casă, așa. Dar întunericul te împiedică să vezi cam cum arată acea încăpere în care ai intrat. Dacă ne-ai făcut lumină, în încăpere pot fi și multe, cum se întâmplă, un lucru cunoscut de toată lumea, mai ales de care se întâmplă la blocuri. Noaptea când te duci într-o cameră sau la bucătării sau mai știu unde și ai aprins lumina, pe dată vezi că un gândac sau ceva, uite așa, fug de lumină. Deci când a fost în s-au plimbat foarte lejer, n-a avut treabă nimeni cu el. Dacă când ai aprins lumina, numai când Hristos cuvântul se lasă cunoscut, atunci și numai atunci, dragii mei, acele gânduri care vin din firea asta păcătoasă. Căci orice gând care vin din firea păcătoasă a omului, este vrăjmașului lui Dumnezeu. Și atunci în lumina asta îți dai seama care este adevărul cu privire la tine personal. Pleacă de la mine, spune Petru, că sunt un păcătos. căte vreme Hristos n-a fost pe lângă el și n-a văzut a făcută. petru, își cotea un om ca oricare, liniștit, cu minte, dacă când Domnul a poruncit, a ascultat, predica și a poruncit să facă ceea și ce au făcut pescuitul și a dat seama că nu mai e vorba de un om, ci este vorba de Domnul. Doamne, pleacă! Eu nu sunt vrednic, sunt un păcătos. Să ne ajute Dumnezeu care este în mijlocul nostru, să cunoaștem adevărul dar când spun adevărul, întrebați pe orice om religios, indiferent din ce cult, și veți vedea că toți susțin că el are adevărul. Și nu este adevărat. Nu e deloc adevărat. Pentru că a fi adevărat e numai pentru acel în care Hristos trăiește. El are adevărul. Isus, Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu vă uitați la firmele de afară. Aici e biserica nu știu care, aici e adunarea nu știu care, aici e nu știu care. Că toți așa și laudă nu, dragă. Când te alipești de cineva sau vrei să vorbești ceva despre credință, mai întâi uite-te așa prin Duhul Domnului care este în tine. E El acel în care Hristos trăiește? Poți avea încredere în cuvântul ce îți vorbește în faptele sau în îndemnurile sau într-un sfat și așa mai departe. Altfel, dacă Hristos nu e în el și numai poartă o, o haină care pare a fi un așa sfânt, nu te lua, dragă, după ea, că te duci de râpă, te duci de râpă, să știi. Când Mântuitorul a vorbit, ce bine ar fi să luăm aminte la orice cuvânt ce îl citim zice Mântuitor într-un cuvânt, cine nu-i cu mine e împotriva mea. Nu-i să-l pe cineva că se declară că este împotriva Domnului. Nu e nevoie. E de ajuns faptul numai că dacă el nu e cu Domnul și e bine pregătit așa din punct de vedere religios, zice, da, Domn, la că așa un om nemaipomeni pregătit. Întreabăte. e el pentru Domnul? Când spun cuvântul ăsta pentru Domnul, Asta înseamnă acel om care și-a închinat sufletul și viața lui Hristos, asta înseamnă să fie pentru el, cine e cu mine, e împotriva mea. De aceea, iubiții mei, frazi, înainte de rugăciuni vom auzi psalmul care se va cânta, dar dorim cu ajutorul lui Dumnezeu timpul cine l-a hărăzit Dumnezeu pe pământ să fie timpul acela frumos și fericit să-l privim ca un dar de la Dumnezeu pentru a ne mântui sufletele, dar nu după părerea oricui și nu după gânduri și păreri și închipuirile minții noastre, că e duc și la prăpaste toate astea, potrivit Evangheliei. Căci dacă eu rămân la Cuvântul lui Dumnezeu, ăsta nu mă înșeală. Când Biblia îmi spune că în păcat m-a zămislit mama și în păcat m-am născut, eu spun, păi da, e, e chiar așa, eu sunt un om fac bine, fac fapte, mă trudesc, mă lup. Asta înseamnă măguleală. Înseamnă singur tu cauz să te arască nu-i adevărat ce spun Scripturile. Și rămâi în întuneric mai departe. Nu poți să te pocăiești, dragă. Că atâta timp cât nu recunoști ce spun Scripturile. Și David așa a gândit. Dar când a căzut în prăpastie și când Dumnezeu l-a mustrat prin Natan ce a spus? Doamne, a căutat să se apere, nu? Dar ce era în cuvântul lui de apărare? Era un adevăr pe care până la căderea în păcatul acela el n-a știut. Că în el există un, un microb, un păcat în carnea lui. Când a văzut femeia, a poftit-o în inima lui, era microbul pe care îl purta în carnea lui din pântă cele mami. și David n-a știut de treaba asta. Și când s-a văzut căzut în prăpastie, Doamne, în păcat m-a zemislit mama. Și Domnul l-a ascultat. Când Domnul a știut acest lucru. Când a ajuns să recunoști adevărul, Dumnezeu te iartă, dragă. Dar dacă nu recunoști adevărul că ești un păcătos, poți să stai o mie de ani într-o biserică, tot păcătos, te și în pământ, să știi. Pentru că el este adevărul. Ai recunoscut adevărul, ai căpătat iertarea. Nu, rămâi mai departe tot. Și rămâi cu părerea că ești un sfânt, că toți trebuie să pocăiască, numai tu nu, că tu vorbeai, ești așa, cum te-o pocăiști. Cântăm cântarea și suntem iubitori. <gătă>